Mugas kendiko harremanetaz mintzatzeko juntatu dira. Nola kudeatu lapur dira giten den ikasle kopuru askarra edo Baiona eta Donosti arteko tren susenbat nola martxereman edo inpersen arteko harremanak nola kudeatu. Max Brisson, departamentoeko UMPC burua. Des enfants venu euh, du pays basque espagnol dans les écoles françaises à Hendaye et Urune, à Saint-Jean-de-Luz, de d'équivalence de, de diplôme, de question très très très pratique. O direla onartu dute denek eta badirela aukera bikainak harremarak azkartzeko ekonomikoki turismoren aldetik edo kulturalki baina euskadiko alderdi popularreko Arantsa Kirogak argik errandu abertzalen zazpiak bat idei hori ezin eskoa dela beste gauza batetaz ari direla beraiek eske que formamos parte de Europa por tanto una realidad que nos une europa ko parteguira Berasbada, Lotsen gaituen errealitate bat, da, precisamente desgajar una parte del País Vasco y otra parte, ¿no? de España y formar nueva, un nuevo país, ¿no? Que estaría Baña badira beste errealitate bat xekatzen eh, dutenak ere. Lo que buscando el nacionalismo, eso es ir contra lo que está pasando. Artu, que eta Espainiako beste sati bat hartu. Kuales eta eh, Et herri alde berri bat osatu nahi dutenak badira. Atlantiar euroeskualdea egiten dute Galiziatik berestera doana, Europan azkar izaren den euroeskualdea. Michelle Lyonmagi eurodiputatoren irudiko badira posibilitateak. Nous avons une proximité géographique Evident, Nous avons une proximité politique. Uurbiltasun geografiko eta politikoan Navarra da climat, eta hori europan ere ikusten uh, da. Le plan européen. L'idée c'est sur des sujets très concrets qui concernent les jeunes. Ideiak dugu. Proiektu zehatzak domen, martxan emaitea, imprensa, kultura edo eguneroko bizitzan. Ideiak partekatuz. Borroka armatuaren desagartzeak hegoaldean, harreman hauek sortze egondu dutola aitortzen dute. Eta harremanak iraunkortu nahi dituztela azken filian, zenide aldertiak baitira biak.